kontinua bose, por ale xerxe zo resulta ki banu permeta. Continuer... Lanean segituko dugu, esperantza eman digun emaitza horren lortzeko, nahiz eta gogorra den, geroz eta go. egin ginezaken guzia da, dena egitea tendentzia aldatzeko eta partidakira basteko. Horiek handiet, jokolariek, gexatu nahiz gainerat, zerren ongi dan egiten dugu trebaketetan, baina beti usbat bada, oina erolarazten dugu, jokatzen dugu hostikoa za izan behar dugurarik, horidak gertatu ofen intersepzioan. Domin dominatzen dugu eta bat batean intersepzio bat harzen dugu. Hora da, guregatik gatik da, xantza eskasa, erripikatzen dut. Ni horiekina estrebaketetan eta saiatzen naiz nahi zuregzen zendako baloina erora azten dugun. Zendako ez ditugun hautu honak egiten eta uste dut horiek ere kontzente direla. Baina mementu batean, zelaian hori susendu behar dugu. Ema itza baiko genukeiteko. Se transformean atitud positif, resulta positif.